Радіо, Вітаємо всіх слухачів перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі завершуємо читання роману українського письменника Павла Вольвача Сни неофіта. Цей твір хронологічно перебуває між двома попередніми Клясою та Хрещатик Плазою. І оповідає про літературне середовище переламних 90-х у Запоріжжі, рідному місті автора. Головний герой Поет-початківець приходить до літератури не одразу. Спершу в його житті завод, крамниця автозапчастин, телевізійна журналістика і туман надій. Особливістю прози Павла Вольвича є те, що вона автобіографічна, з усіма особливостями того часу і місця, тобто з роботою в автомайстерні і бандитськими розбірками, з чітко окресленим ландшафтом міста і його впливом на душу поета. У «Снах Неофіта», як і в попередніх романах автора, тісно сплилися два письменницькі стилі Павла Вольвача – тонкий поет-лірик та реалістичний публіцист-прозаїк. Сторінки роману «Сни Неофіта» читає Павло Вольвач. Слухаємо. Ухід, уявно затягнувшись, пускає дим через Ніздрі. Руків три, як кинув палити, але тютюнові видива ввижаються часто. Зараз хочеться ще трохи випити. Дар, я візьму тобі ще морозива і собі 100 грамів кан'яку. Візьми, хоча щось ти захоплюєшся. Варто було три роки утримуватися. Все нормально, процес під контролем. До речі, а звідки фінанси? Резерв, за крамародяни. Гривні розмінені з доларів, якими виплатили гонорар у редакції в Києві. Виявляється, долари можна заробляти і без вамбата. Якщо у вамбатовому розумінні – це зарібок. Ексначальник і однокласник тепер десь у Москві. Відкрив із компаньйонами магазин автозапчастин. Одного з компаньйонів, як розповідав при зустрічі, убили грабіжники, вирізали всю родину, підібравши ключі до броньованих дверей із хитрою системою захисту. Серйозне місто – Москва. Вомбат лишається там. Від прибутку його не відтрутить жодна сила, як і колишнього шефа Сазанського. Неофіт його згадував, дивлячись на Сфасманівський будинок. За кілька кроків – центр екстрасенсорної медицини, де директор стує Леонід Станіславович. Неофіт знімав про них сюжет по старій дружбі, хоч що об'єднує Сазанського з екстрасенсорикою, сказати не може. На дворі зовсім споночило. Освітлена тераса святково жовтіє в пітьму. Визивні звуки магнітофонної пісні летять туди ж за ліхтарі балюстради, поглинаючись шерехами міської ночі. Неофіт відстійки спостерігає за медведевою кампанією. Жиган із ними прощався довше, ніж сидів за столом. Ні мордобою, ні тим більше різанини не сталося. Можливо, конфлікт просто відкладається у часі. Ну ти, братан, красавела!» Жиган відходячи скалився золотим ротом. «На базарі завтра зустрічаємося!» – кричав у слід Медвідь. «Знаю ж, по-любому будеш!» Жиган відтанцював у ніч, компанія теж збирається. Медвідь вже пару раз білів джинсами, встаючи. «Підійти чи що?» в котре приходить думка Неофітові. Справду медведя нема ніяких. Може, у такий спосіб хочеться діткнутися до іншої реальності? Як їх поєднати? Думається Неофіту про людей, стрічених по життю або й незнаних. Як медведя з Павлом Лавром, Сталевара Федотича і Щудіним і їх обох – з золоторотим жиганом, а Елю із жінкою квічастій хустці із веселого коша, або із примою театру, що можливо зараз купається в оплесках за сотню метрів звідси, не маючи нічого спільного із ними всіма, і наприклад із офіціанткою, що вже прибирає посуд із їхнього столу. Як? Вікно, що світиться у Сфасманівському домі, що здається з минулого століття, воно ж зовсім не таке, як у дідовому селі, в хаті навпроти бригади і в інших хатах. А якби оживити діда чи Раду упізнаваного знайшов би він у цьому світі, вже не кажучи про матерених дядьків-студентів, що коли погоріли під Сталінградами в танках, не лишивши по собі сліду, хіба сховані книжки, «Аркас», «Грушевський», «Історія України», «Вмазані в глину», «Комена на горищі». За неможливістю все це пояснити, вчувається чиясь присутність. Це, мабуть, Бог. До всього неофіт чий захмелів із незвички. Поки він вагався, уже вся кампанія на ногах. То що? Іще мить, і вони рушать. Доганяти незручно. Скриготнувшись стільцем, неофіт різко припіднімається. Медведь? Профілі з оком, що скосилося із-за джинсового плеча, неспішно перетворюються в анфас. В очах грають солом'яні скалки світла. О, я б те зразу і не признав. Голос, що з прокуратури. Медвітьков взає оком по А ти гаєш сліганца? Та є щуть-чуть. А ти що, Сто років те я не бачив. «Що зі мною станеться? Все нормально. Старію хіба що? Тепер же як? Якщо когось зібрався бітою та то надо валить з першого удару. Чо так? Бо з другого вже задишка. Ха-ха-ха. ну ти скажеш, медвідь. Компанія сміється. Дама-брюнетка стріпує головою і волосся хльоскає їй по обличчю, обвиваючи шию. Шо, і ще один откинулся. І теж скритки? Сьогодні у нас вечір встреч. Кстати, да, знакоме лицо» где то я тебе видів?» Поруч з медведем виникає лисуватий тип, якого неофіт за вечір практично не розглядів. Медведеве плече і профіль дівиці постійно його застували. Важкий погляд, який застиглий, навалюється на неофіта. Ум'ятий боксерський ніс, ніби наліплені з пластиліну губи. Обличчя типа видається невловно знайомим. Не вистачає якоїсь деталі, аби згадати. «Ти з восьмої хати часом?» «Я не сидів, хвала Аллаху!» Ча погляд тисне майже фізично. Та їхнє діло сажать, а наше... Губи, погляд, пох... Так це ж... Неофіт напружується, не зводячи очей з боксера. Точно, немає сумніву. Ну це ж треба. Та ви братва ілі батва, так і театральний закроють. І що теда, він тур Пошли, Пашлі, мальчики! Дівиця вчергове струшує головою. Учорявий хлоп обіймає її перстень блищить на чорній приталеності блузки. Ладно, дружаня, держи краба. Медвідь, розшипивши пальці, недбало протягує руку. Шлите денях, помогу. Бувай, товаришочок. Козак откинувся, так що побачимось. Точно знаєте, де мене на базарі шукати. Компанія рушає за медведем. Він приобнімає брюнетку, змінивши кутерявого, котрий щось говорить бармену. Брюнетка, затягнена в чорне, відтіняє медведеву сивину й білі джинси. Боксер, що йде останнім, обертається на ходу, пригальмовуючи. «Якби не йти, я б тебе признав. Десь ми точно з тобою пересікались, братан. Та чи мало де?» «Усе місто спить під одним одіялом», – згадалась Даринина примовка, але з боксером вона може звучати двозначно. «Краще промовчати». Ба більше потягнути ковдру на себе Усі ж свої Неофіт посміхається і піднімає руки в прощальнім жесті Він боксера згадав Від цього легко і ясно Йому взагалі легко і ясно До того ж згадалася не лише траса На виселку Ливаневського двотижневої давнини Нащо ти їх займав, цих бандюганів? Це ж уголовщина Даріна дивиться уздовж спорожнілої тераси Промакаючи губи серветкою Та да, але коли ще таке трапиться? Тож медвідь був Пам'ятаєш такого? Магазин його кацап колись приводив із розборками. Пригадуєш? Медведь. Я так і зрозуміла. Це той рекетир з базару, чи звідки він там? Ага, проминаюча натура. Кримінальний вічньовий сад. Але я там і нова формація, і в цьому найцікавіше. Отой з характерним носом, ну, на боксера схожий. Так ось, це ж один із тих двох затриманих на аеропортівській трасі. Ну не тягни, що ти як Вова Московченко. Родичі, пейзаж, антураж, письменник. Це ж персонаж сюжета, що ми знімали. Тоді, коли торби з грішми, він весь час опускав голову. На екрані потім очі були закриті чорним прямокутником таким, ну знаєш. А зараз зблизька придивився і... Та не може бути. Ти ж казав там ціла купа грошей. Це ж мабуть якийсь серйозний злочин. Точно він. Я його зразу запримітив, ці губи вивернуті, ніс, але не вистачало якогось фрагменту. Ось, очі все розставили на місця. Поза сумнівом. Да, ну видок у нього ще той. Надбрівні дуги натягнуті на щелепу, як каже Діма Грібенчиков. не безображена інтелектом, не згоден. Просто, мабуть, колишній спортсмен. Ну він трохи від тих із компанією вирізнявся. Так, якийсь зібраний такий. Ба більше. У мене таке враження, що цей типок фігурував і тоді, коли медвіді з Кацапом приходили в магазин. Він і тоді був найбільш стриманим. Здається, в нього була чолка, ну чубчик такий неандертальський, а тепер, бач, за Ну, за матеріал, звісно. Час же біжить, але те, що це він стовідсотково. Треба ж так зустрітися. Да. повторно тягне Дарина. То думаєш, містих сумок перекочував у міліцейські сейфи і кишені, а затримані на свободу? Цього я знати не можу. Схожа на те, може, й просто перевозили чиїсь гроші. Якби там не було результат на лицьо, як каже водій на топта. Енергія грошей долає іншої енергії. Принаймні цього разу. Та й в багатьох інших разах. Якби, наприклад, хотьху за щось би затримали мене, то хоч віршім читає хоч цілу збірку, просто так уже б не випустили. Ще б вмінили в вину, посміхається Дарина. Напоумлював же те Прохор тоді ото, коли грибню вводили, пам'ятаєш? Неофіт пам'ятає. Того дня він зі знімальною групою рухався уздовж проспекту за губернатором Куковальським, що зі свитою обходив магазини й каси. Гривня, національна валюта, заміняла купонокарбованці. Губернатор був задоволений процесом, свита поспішала за ним, лопочучи холошами. Неоминулий гастроному біля вулиці Сталиварів. Із тамтешньої тиснявий виник Прохор. Ну що, Пашок, діждався настоящих рідних українських грошей? Прохор усміхався. Він був радий зустрічі, як і Неофіт, проте інтонації гуру в голосі це не відміняло. Тільки тут же таке діло. Хтось любить Україну, а... Прохор знову рукою в внутрішню кишеню. А у когось пачки лавандосу із Шевченком на купюрі ще з учора? Прошка фуркнув пачкою, мов колодою карт. На кожній Тарас Григорович, Тарас Григорович. Он, аж вуса завертаються. Сліпої віри у всесильність статків Неофіт не приймає. У нього своя віра, і в ній прошка програє. Ну, гроші. Їх багато у багатьох, що в цьому незвично. На грошах базується влада, так. На її представників неофіт вдивляється, чи не щодень, і не знаходить нічого видатного. Хай лопотять костюмами по проспекту, вивищені, ніби йдуть по воді, але що від них лишиться вже завтра, чи через рік, п'ять, двадцять? Протоколи засідань, копії ухвал? Дивна річ, але може вони й були саме тому, що втрапили в око якомусь типу в картатій шведці і щотижневиком під пахвою он він у кінці кавалькади і колись згадані в тексті проступлять з небуття, закручуючись полами піджаків. неофіт теж оскаржує, але по-іншому. До Прохора він сповнений симпатії, як мало до кого. Світ став таким, що все вирішують гроші. Ну, Дарино, так завжди було. Мабуть так, але все одно якось незатишно. Разом із поганим пішло щось і хороше. Настали якісь часи, в яких зовсім немає певності. Дарина зітхає. Це ж коханий останній рік століття і тисячоліття, між іншим. Вона вдивляється в неофіта. Міленіум, уявляєш? Мені, наприклад, важко це усвідомити. Мені теж, якщо чесно. Хоча це все такі умовності. Ну не виникнеш у повітрі межа, рів якийсь, кордон. Ось, мавляв, оце до, а це після. Життя триває. Владимирський централ, Вітер сєвєрний. Музика долинає звідкись від театрального. Може це ресторанні лабухи грянули в честь медведя і супутників. Етапам і твірі, когда я банковав. Чути добре, звуки підсилюються лункістю ночі. Швидше за все звучить із відчиненого таксі. Бармен перекидає стільці на столи. Офіціантка вкотре поглядає вікно офіта з дариною. Вони засиділися, пора йти. Десять по одинадцятій. Йдемо пішки. Місяць здійнявся вище. Його спочатку було видно з тераси, серпе, півмісяця, але потім він зник. Тепер білою скибою завис над театром. Жінка з вінком, відриваючись від бандуриста зі скульптурної групи, котра темніє на фронтоні, здається, намагається діткнутися до місяця рукою. То пішки? Звичайно, ти ж профукав увесь денний бюджет, а Дариночка, кохана, тепер хай б'є ноги через півміста. Дарина сміється. Але якщо серйозно, то навіть краще, що пішки. Мені абсолютно не хочеться додому. Ніби побували на якомусь острові, залитому сонцем. А попереду ще подорож. Якесь реальне відчуття щастя. Просто на дотик. Щастя не буває, згадує Неофіт. Для мужчини є вдосконалення. Десь це він читав. Зрештою, вдосконалення теж не може бути самого по собі, скільки не напружуйся. Воно посилається згори. Або не посилається. Це вже він сам додумався. Місяць біліє в синьо-чорному небі. Зі скверу перегавкуються собаки. Повзмаже безлюдні тротуари змелькують вогні авт, руху центрі ще рясний. Але і крізь бензинові вихлопи все гостріше пробиваються нічні пахощі трави і молодого листя. Через два тижні неофіт стояв із дариною на пероні. Вагони потягу Запоріжжя Київ синіли на першій колії. Покреслене графікою дротів і залізничних конструкцій, небо вичахло від спеки, беручись на заході, десь за Дніпром, рожевизною. Пероном снували биби торгівки з нехитрим їством, Перебиваючи біляшами запах гару, в впліталося тюкання молотка обхідника вагонів, брязкання буферів, дикторський голос раз у раз протинав пропилене повітря, згущуючи трем. Неофіт, залишивши речі у вагоні, ступає на перон. Дарина стоїть трохи поводаль натовпу, біліючи блузкою з-під джинсового жакету, доточуючи до білизни темнавість завитих кучерів. Тепло її шиї і щоки повинніше забути які слова – він від'їжджає назавжди, як ніколи перед тим, і ця безповоротність підводить риску під усім, що було від народження і тепер завершується саме цим пероном і лінією привокзальних будівель, темніючих на тлі притомленого неба. Щось таки злегка возносить Неофіта над землею, відриваючи від смуги горизонту, але не більше того. У із полярною зіркою або південним хрестом нема, як то має бути у всіх матросів і відкривачів континентів. Просто вокзал і перо. Окрім Дарини і Малої, яких він невдовзі забере туди, у Новий світ, усе лишається на місцях. Зрештою, якась частина його єства нікуди не від'їжджає, Єство, певно, теж ділиться на необраховувані частки. Дарина посміхається, врізаючи ямки в щоки. Вона вже відтривожилась. Очі під вигинистими бровами світяться задумливою глибиною. Аби не стояти на проході, підставляючись під людське снування, вони відступають трохи вбік від вагону. Відійти спонукавший чоловік, якому неофіт кивнув у відповідь на привітання. За мить вагань він упізнав колишнього консорга заводу Іскра. Прізвище на пам'ять не йшло, як не було й бажання витрачати останні хвилини на Теревені. Ще ніколи київський поїзд в мене не обходився без знайомих. Ніколи. Так радій? Вот она Слава називається. Точно. Зразу ж зателефонуй, як приїдеш. І потім, коли вже зупинишся на квартирі. Вона хоч точно буде, квартира. Не на вокзалі ночувати доведеться. Обіцяли. Ох... Все буде добре. Неофіт знову обіймає Дарину. Її тепла шкіра гріє щоку, руки змикаються на плечах. Яка вона тендітна для тиску світу? Думає Неофіт, поперемінно втикаючись поглядом то в Даринин кліпс і стречовий комір, то в шмат перону, що потроху порожніє. Усе, що є найтеплішого, сконцентровано в ній. У цій зросту смаглявій жінці із заокругленим на кінчику носом, як у Арнелли Муті, чи якоїсь індійської актриси пам'ять, не втримала прізвища. У новому житті все має бути по-іншому. Не мають блищати від сліз рідні до болю западинки під очима, як сьогодні, а губи – тремтіти від образи. Крім неї і мрій, ще є вірші, які привели зрештою до цього поїзда, але вони, на відміну від Дарини, можуть ставати непомічними, відгукуючись хіба німотою і холодом. Це Неофіт давно провідчув. Слухай, народ потроху сідає у вагон, може б ти вже підходив до... Дарина замовкає, не договоривши. Із дверей сусіднього вагону витикається постать. Щось ніби знайоме. Мить тягнеться довго, ніби на уповільнених кадрах зйомки. Від туфлів із загнутими передами, ковзнувши по ще зігнутих у колінах ногах, неофіт зводить очі на обличчя чоловіка і завмирає. Гулий! Що він може тут робити саме в таку мить? Ураз потупившись, чуб косо налип на лоба, затемнюючи й без того стемніле обличчя, Гулий сахаються у бік і пірнає у натовп, що тут же зімкнувся за білою шведкою. «Що то було?» «Мабуть, Едело», – озивається заскочений Деофіт. «Це ж треба! Довжелезний перон, море людей і не розминутися з Костянтином Григоровичем. Просто містика якась. Зараз чого доброго квиток візьметься краплями. хоч би ще в потяг пустили. Ой, перехрестись! Пасажири, заходім в вагон, п'ять хвилин до відправлення, заходім, проважающе, Неофіт вже на обіймає і цілує Дарину. Слова, що мав сказати раніше, і котрі навіть тут, на пероні, роїлися в голові, зводяться до видиху. Я тебе люблю. Я тебе теж, ворушить губами Дарина і хрестить Неофіта на вздогінку. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Снинеофіта». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентьюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!